Анголом, Сержголом, Анжеліка. У галереях Лувру. Частина 3, розділ 28. Проїжджаючи через села та квітучі сади, двір повертався до Парижа. Серед полів, покритих весняними сходами, тягнувся довгий караван. Шість карет, фури навантажені ліжками, скринями та килимами, нав'ючені мули, лакеї та охоронці верхи на конях. З міських воріт на зустріч їм виходили по брудній дорозі депутації магістратів. Які несли до королівської карети на срібному блюді або оксамитовій подушці ключі від міста. Так цей галасливий караван проїхав Бордо, Сент і Пуатьє, на який Анжеліка, приголомшена й розгублена, ледве звернула увагу. Вона теж їхала до Парижа разом із усім двором. Коли вас тримають у невідомості, поводьтеся так, ніби нічого не сталося, порадив їй Пагілен. Він все частіше повторював своє цс і здригався при найменшому шороху. «Ваш чоловік збирався до Парижа. Їдьте туди. Там усе проясниться. Зрештою, може, це просто непорозуміння?» «Пегілене, але що вам відомо?» «Нічого. Я нічого не знаю». Він стривожено оглядався і йшов розігрувати блазня перед королем. Зрештою, Анжеліка, попросивши Дандіжоса та сербало супроводжувати її, відіслала до Тулузи частину свого багажу. Вона залишила тільки карету та один візок з речами. І взяла з собою лише Марго, молоденьку служницю няньку Флоремона, трьох лакеїв та двох кучерів. В останній момент Парукар Біне та юний скрипаль Джованні спросили її взяти їх із собою. «Якщо Грав чекає на нас у Парижі, а я не приїду, він буде розгніваний, запевняю вас», – сказав Франсуа Біне. «Побачити Париж, побачити Париж», – повторював юний музикант. «Якщо мені вдасться зустрітися там із передворним композитором Батистом Люлі, про якого стільки говорять, я впевнений, він наставить мене на шлях істинний, і я стану великим артистом. Ну добре, добре, великі артисти, здалася Анжеліка. Вона намагалася посміхатись, щоб не поникнути, втішаючи себе словами Пегілена. Це просто якесь непорозуміння. І справді, якщо не вважати на те, що грав Тепейрак раптом безвісти зник, ніщо, здавалося, не змінилося, не було жодних чуток про його опалу. Герцогиня Демон Пансьє мала будь-який привід, щоб дружньо поговорити з Анжелікою. Прикидатися вона не змогла б. Вона була дуже наївна і нехитра. Багато хто запитував про графа де Пайрака. Але це було цілком природно. Зрештою Анжеліка почала відповідати, що він поїхав до Парижа, заздалегідь, щоб усе підготувати до її прибуття. Перед від'їздом із Сен-Жан де Люза вона спробувала зустрітися з бароном де Фонтенаком, але марно. Його преосвященство повернувся до Тулузи. Були хвилини, коли Анжеліці здавалося, що все це наснилося їй, і вона тішила себе неймовірними надіями. А може ж Фрей просто поїхав до Тулузи? Коли вони проїжджали розпеченими ландами неподалік Дакса, одна похмура подія повернула її до трагічної дійсності. На зустріч каравану вийшли жителі одного з сіл і попросили дати їм кількох стражників, вони влаштують облаву на якесь страшне чорне чудовисько, яке тримає в страху всю округу. Дандіжос підскакав до карети Анжеліки і пошепки повідомив їй, що, мабуть, йдеться про Куасіба. Вона сказала, що хотіла бачити цих людей. Це виявилися пастухи, які пасли овечі гурти. Вони підійшли до неї на ходулях. Химерними піщаними дюнами інакше не пройдеш. Їхня розповідь підтвердила побоювання Анжеліки. Так, два дні тому... Пастухи почули крики та стрілянину на дорозі. Вони кинулися туди і побачили карету, на яку напав, розмахуючи кривою, як у турків шаблею, вершники з чорним обличчям. На щастя, у тих, хто сидів у кареті, був пістолет. Очевидно, вони поранили чорного вершника, і він утік. «А що за люди сиділи у кареті?» – спитала Анжеліка. «Цього ми не знаємо», – відповіли пастухи. «Фіранки були закриті, а супроводжували їх лише два вершника». Вони нам дали грошей, щоб ми поховали того, якому чудовиську відрубало голову. Відрубало голову? Промовив приголомшений дандіжос. Жос. Так-так, месири, і так спритно, що вона скотилася в канаву. Ми її звідти й витягли. Вночі, коли більшість мандрівників змушені були зупинитися на відпочинок у селах на околицях Бордо, Анжеліці знову здався у вісні зловісний поклик. Коспотине, коспотине! Вона заметушилась і прокинулася. Її ліжко стояло в єдиній кімнаті цього будинку. Господарі пішли спати в стайню. Колиська Флоримона була біля вогнища. Марго і молода служниця спали вдвох на солом'яному матраці. Анжеліка побачила, що Марго підвелася і надягає спідницю. «Ти куди?» «Це Коасіба, я певна», – прошепотіла Марго. В одну мить Анжеліка вислизнула з-під простирадла. Вони обережно відчинили розхитані двері. Ніч, на щастя, була дуже темна. «Когось сіба, заходь!» – тихо покликали вони. Щось вирухнулося, і величезний мавр, хитаючись, перевалився через поріг. Вони посадили його на лаву. При світлі свічки вони побачили його посіріле виснажене обличчя. Одяг його був у крові. Поранений він три дні блукав ландами. Марго, порившись у скрині, дала йому випити ковток спиртного, після чого він заговорив. «Тільки одну голову, господине, тільки одну я зміг відрубати». — Цього цілком достатньо, заповняю тебе, — гірко посміхнулася Анжеліка. — Я втратив свою велику шаблю та коня. — Я тобі дам і те, і інше, і помовч, тобі не треба зараз розмовляти. Ти знайшов нас, це головне. Коли пан побачить тебе, він скаже, молодець, куасіба. — А ми побачимо нашого пана? — Побачимо, обіцяю тобі. Говорячи, Анжеліка розірвала на смужки простирадло. Вона боялася, чи не застрягла куля під ключицею, де була рана, але, виявивши другий отвір під пахвою, зрозуміла, що куля вийшла. Анжеліка полила обидві рани спиртом і туго забинтувала їх. «Що ж ми робитимемо з ним, пані?» – злякано спитала Марго. «Візьмемо із собою, ясно. Він поїде у візку, як завжди. А що говоритимуть?» «Хто говоритиме? Невже ти думаєш, що комусь із оточуючих є справа до того, чим зайнятий мій мавр?» «Солодко поїсти, отримати добрих коней на поштовій станції, спокійно переночувати, от і всі їхні турботи. У візку його ніхто не побачить, а в Парижі, коли ми будемо вдома, все владнається саме собою». І твердим голосом, щоб переконати себе, вона додала, «Ти зрозумій, Марго, все це просто непорозуміння». Тепер карета котила лісом рамбує. Стояла жахлива спека, і Анжеліка задрімала. Флоримон спав на колінах у Марго. Несподівано їх розбудив дивний сухий звук. Карету сильно струсонуло. Анжеліка побачила, що вони на краю глибокої вибоїни. Огорнута хмарою пилюки карета з жахливим тріском перекинулася туди. Притиснути служницею, що вона впала на нього, відчайдушно завела Флоремон. Чути було, як дзвінко іржали коні, кричав, клацаючи батогом, кучер. Потім знову повторився той самий сухий звук. І на склі карети Анжеліка побачила якусь дивну зірочку, схожу на морозний візерунок, з дірочкою посередині. Анжеліка спробувала підвестися витягнути флоримона. Раптом хтось рвонув над її головою дверцята і з'явилася голова Пагілена де Лозена. Ніхто не постраждав, сподіваюся. Останнє слово він від хвилювання промовив м'яко зі співучим південним акцентом. «Всі кричать, значить всі живі», – відповіла Анжеліка. Осколком скла вона трохи поранила руку, але подряпина була неглибока. Вона передала дитину пегілену. Підійшовши в цей час, шевальє Делувінії подав їй руку і допоміг вибратися з екіпажу. Опинившись на твердій землі, вона рвучко схопила флоремона і, притиснувши до грудей, почала заспокоювати. Маля так пронизливо кричала, що заглушало всіх, і неможливо було сказати ні слова. Заспокоюючи хлопчика, Анжеліка побачила, що до її карети під'їхав і зупинився екіпаж герцога делозена, а за ним екіпаж сестри делозена Шарлотти, графині деножан, а також екіпажі обох братів де Грамон. З усіх сторін до місця події поспішали притворні пані, друзі, слуги. Що ж сталося? спитала Анжеліка, тільки на Флоримон трохи вщух. У кучера був зляканий вигляд. Він взагалі був чоловік не дуже надійний хвалько й базікало. Вічно щось наспівує, а головне не проти прикластися до пляшки. Ти випив і заснув? Ні, пані, право слово. Я від спеки мучився це правильно, але по води тримав міцно, і коні йшли спокійно. А потім раптом із за дерев вискочили двоє чоловіків. В одного був пістолет, він вистрілив у повітря, і це налякало коней. Вони одразу на дибки рвонулись назад. Ось тут карета й перекинулася в яму. Один із чоловіків схопив коней під вуздечки. Я його батогом як хльоснув з усієї сили, а другий у цей час перезаряджав свій пістолет. Потім він підійшов і вистрілив у віконце, Але тут під'їхав віз, а потім і ось ці панове верхи, ті двоє голубчиків і втекли. Дивна історія, зауважив Делозен. Ліс надійно охороняється. До приїзду короля варта виловила всіх волоцюг. А як виглядали ці негідники? Не можу сказати, месире герцог. Але мені здається, це не розбійники. Вони були добре одягнені, чисто поголені. Я сказав би, що вони більше схожі на лакеїв. Двоє звільнених слуг вирішили зайнятися пограбуванням, висловив припущення де гіш. Чиясь важка карета проїхала повз екіпажі, що стояли, і зупинилася. З неї виглянула герцогиня Демон Пансьє. Знову ці гасконці підняли тарарам. «Ви що, хочете розлякати своїми трубними голосами всіх птахів Іль де Франса?» Пагілен де Лозен підпіг до неї, кілька разів клонившись на ходу. Він пояснив, що з графиною Депейрак щойно сталася неприємна подія і знадобиться деякий час, поки її карету піднімуть і полагодять. «Тож нехай вона йде сюди, нехай сяде до нас!» – вигукнула герцогиня. Пагілене, люби, сходіть за нею!» «Ідіть сюди, Люба, в нас вільна ціла лава!» «Вам та вашому малюку тут буде дуже зручно, Бідна янголятко, бідний малюк!» Герцогиня сама допомогла Анжеліці увійти в карету і зручніше влаштуватися. «Ви ж поранені, бідний мій друже! Щойно буде зупинка, я пошлю за своїм лікарем!» Анжеліка в сум'яті помітила, що дама, що сидить у глибині карети поряд з герцогиною де Монпансьє, не хто інша, як сама королева мати. «Хай простить мене ваша величність!» «Вам нема чого вибачатися, пані!» – дуже люб'язно відповіла Анна Австрійська. «Герцогиня Демон Панцієв чинила правильно, запропонувавши вам скористатися нашою каретою. Лава зручна, і тут ви відпочинете і оговтаєтеся від хвилювань. Але мене турбує, що це за озброєні люди, які на вас напали?» «Боже мій! А раптом вони замислювали щось проти короля чи королеви?» – сплеснула руками герцогиня. «Їхні карети оточені охоронцями!» І думаю, що за них можна не побоюватися. Але я все ж таки поговорю з начальником Варти. Тільки тепер у Анжеліки настала реакція після потрясіння. Вона відчула, як кров відійшла від її обличчя і, заплющивши очі, відкинула голову на м'яку спинку сидіння. Незнайомець притул вистрілив у скло. Це просто диво, що ніхто з тих, хто сидів у кареті, не постраждав. Вона міцно притиснула до себе Флоримона. Крізь легку тканину одягу вона помітила, як схуд він за останні дні, і дорікнула собі. Його змучила ця нескінченна подорож. З того часу, як хлопчика розлучили з його годувальницею та хлопчиком, він часто хникав, відмовлявся пити молоко, яке Марго купувала для нього в селах. Зараз він тяжко зітхав у вісні, і на його довгих віях, від яких падала тінь на зблідлі щички, застигли сльозинки. Ротик у нього був крихітний, круглий і червоний, як вишенька. Анжеліка обережно витерла хусткою краплі поту на його опуклому білому лобі. Герцогиня Демон Панціє голосно зітхнула. Така спека, що кров у жилах згортається. Коли ми їхали лісовими дорогами, було легше, — зауважила Анна Австрійська, обмахуючись великим чорним черепаховим віялом. А тут усюди ліс вирубаний. Настала мовчанка, потім герцогиня Демон Панціє шумно вишморкалася і втерла очі. Губи у неї тремтіли. Як жорстоко з вашого боку, пані, колоти мені очі тим, від чого в мене і так розривається серце. Так, цей ліз належить мені. Але тільки тепер я побачила, що герцог Орлеанський, мій небіжчик, у гонитві за грошима майже повністю знищив його. Я втратила не менше ста тисячі к'ю, на які могла придбати чудові діаманти та красиві перли. Люба моя, вчинки вашого батька ніколи не відрізнялися розважливістю. Чи не так жахливе видовище, ці пність, що стирчать із землі? Якби я не сиділа у вашій кареті, я б вирішила, що мене звинуватили у злочинах проти вашої величності, адже існує звичай вирубувати ліси непокірних підданих. Але це й справді мало не сталося, сказала королева мати. Герцогиня залилася фарбою до вух. Ваша величність стільки разів запевняла мене, що все викреслено з пам'яті. Я не наважуюсь навіть прийняти це за натяк. Мабуть, я не мала так говорити з вами, але що робити, якщо серце запальне, навіть коли розум хоче бути милосердним. І все-таки я завжди любила вас, але був час, коли ви викликали моє обурення. Я б могла ще пробачити вам Орлеан, але битву біля Сент-Антуанської брами і гармату Бастилії, о, попались ви тоді мені б до рук, я вас би задушила. І цілком заслужено, адже я прогнівала вашу величність. «Моє нещастя полягало в тому, що я опинилася з людьми, які змусили мене так діяти, запевняючи, що саме до цього закликають мене обов'язок та честь. Не завжди легко розібратися, що є справою честі і в чому твій обов'язок», – сказала королева. Вони обидві глибоко зітхнули. Слухаючи їх, Анжеліка думала, що сварки сильних цього світу і простих смертних мало чим відрізняються. Просто одні б'ють по фізіономії, а інші б'ють з гармати». В одних залишається тільки глуха ворожнеча, а в інших важка пам'ять про минуле, сповнена небезпечних інтриг. Кажуть, що все забуто, посміхаються народу, на дорогу панцем приймають принца Конде, заради грошей обласкують фуке. Але в глибині душі кожний пам'ятає все. Якби листи, що лежать у скринці, захованій у вежі замку Дюблесі, спливли б зараз на світ божий, хіба не стало б це приводом для того, щоб з тліючих вугільців, готових будь-якої хвилини розгорітися, знову спалахнула страшна пожежа. У Анжеліки було таке відчуття, ніби ця скринька захована в ній самій, і тепер вона, наче свинцем, придавить її життя. Вона сиділа із заплющеними очима. Вона боялася, що ті, що сидять поряд з нею, побачать те, що відбувається. Перед її думкою проходять дивні картини. Принца Конде – що схилився над бульбашкою з отрутою або перечитує листа, який він перед цим підписав, запевняю месира Фуке, завжди буду вірним тільки йому і нікому іншому. Анжеліка почувала себе дуже самотньою. Нікому вона не могла довіритися. Ці приємні світські знайомства нічого не варті. Кожен жадає тільки заступництва та милостей, І всі негайно відвернуться від неї, ледь почують, що вона в опалі. «Правда, Бернард Дандюжос відданий їй!» Але він такий легковажний. Ледве вони приїдуть до Парижа, він одразу ж зникне, підхопивши під руку свою коханку мадемуазель де Монмор. Він буде веселитися на придворних балах, або ночами пропадатиме з газконцями в тавернах та гральних будинках. А втім, яке це має значення? Головне – скоріше дістатися Парижа. Там вона знову знайде під ногами твердий ґрунт. Вона оселиться у чудовому будинку графа де Пейрака у кварталі Сан-Поль і вона зараз вже почне пошуки і клопіт, щоб дізнатися, що сталося з її чоловіком. «Ми приїдемо до Парижа ще до полудня», – повідомив Анжеліці Дандіжос, коли вона з Флорімоном наступного ранку пересіла в його карету, оскільки її екіпаж після вчорашнього інциденту був сильно пошкоджений. «Може, чоловік чекає на мене і там все роз'ясниться, сказала Анжеліка. «А чому раптом ви повісили носа, Маркізе?» «Тому що вчора вас просто дивом не вбили». Якби карета не перекинулася, друга куля цього негідника потрапила б у вас. Вона пробила скло, я знайшов її під чохлом у спинці сидіння, саме в тому місці, де мала бути ваша голова. Ну, бачите, доля на нашому боці. Можливо, це щаслива ознака, все буде в порядку. Вони проїжджали перед місцем, але Анжеліка гадала, що це вже Париж. Коли минули ворота сен оноре вона була розчарована вузькими та брудними вулицями. У їхньому шумі не було звучності властивій тулузі. Він був якийсь різкий, пронизливий. Крики торговців і особливо кучерів та лакеїв, які сповіщали про наближення екіпажів, крики носіїв, почезів, прорізали глухий гул, схожий на віддалений грім. Повітря було душне і смердюче. Анжеліка в кареті, що супроводжує її верхом Бернардан Діжос, віз з речами та обидва лакеї на конях більше двох годин тяглися вулицями перш ніж дістатися кварталу Сен-Поль. Нарешті вони в'їхали на вулицю Ботрей та сповільнили хід. Карета зупинилася біля високих світлих дерев'яних воріт із фігурними бронзовими молоточками та запорами. За білокам'яною огорожею виднілися двір та будинок, збудований у сучасному стилі – стесаного каменю, з високими вікнами, заскленими не різнокольоровим, а прозорим склом, з новим черепичним дахом, Зі слуховими віконцями, що блищали на сонці. Лакей відчинив дверця та карети. «Приїхали, пані», – сказав Маркіс Нандіжос. Він ще не квапився і здивовано дивився на ворота. Анжеліка зіскочила на землю і підбігла до маленького будиночку, де, мабуть, жив воротар, який охороняв готель. Вона в гніві рванула дзвінок. Її обурювало, що досі не відчинили ворота. Але на дзвін дзвіночка ніхто не озвався. Вікна у будиночку були брудні, і все довкола наче вимерло. І тут Анжеліка раптом помітила на воротях щось незрозуміле, на що, наче громом уражений, дивився Дандіжос. Вона підійшла ближче. Стулки воріт оплутував червоний шнур, на кінцях якого були товсті печатки з кольорового воску. Поруч білів листок, теж прикріплений восковими печатками. Анжеліка прочитала. Королівська судова палата, Париж, 1 липня, 1660 рік. Завмершив за ці вона дивилася і нічого не розуміла. У цей момент двері будиночка прочинилися і звідти висунулося стривожене обличчя слуги, одягненого в пом'яту ліврею. Побачивши карету, він квапливо зачинив двері, але потім схаменувшись, знову відчинив їх і невпевнено вийшов на вулицю. «Ви воротар готелю?» – спитала Анжеліка. Так, пані, так, це я, Батист, і я дізнався про карету, карету мого, мого пана. Та перестань ти заїкатися, бовдуре, тупнувши ногою, гукнула Анжеліка. Скажи, краще, де месір грав, де пейрак? Слуга боязко одзернувся. Нікого з сусідів поблизу не було, і він, здається, заспокоївся. Підійшовши до Анжеліки, він подивився їй прямо в очі і зненацька впав перед нею на коліна, продовжуючи злякано озиратися. О, бідна моя молода пані, — простогнав він. — Бідолашний мій пане. О, яке жахливе нещастя! Та кажи ж ти, що трапилося? Охоплена шаленою тривогою, вона трусила його за плече. Стань, бовдуре, і нічого не чую. Що ти там бубниш? Де мій чоловік? Він помер? Слуга насилу підвівся. Кажуть, його кинули до Бастилії, — прошепотів він. Готель опечатаний. За його збереження я відповідаю головою. А ви, пані, біжіть звідси, біжіть, поки не пізно. Згадка знаменитої фортеці в'язниці Бастилії не тільки не привела Анжеліку відчаю, але навпаки ніби заспокоїла, бо в неї вже зародилися найжахливіші припущення. Із в'язниці можна вийти. Вона знала, що найстрашніша в'язниця в Парижі – це в'язниця паризького архієпископства, розташована нижче за рівень сени, де взимку можна потонути. Знала, що шатле призначений для простого люду. Бастилія була в'язницею аристократичною, які б похмурі легенди не ходили про неприступні камери її восьми веш, всім відомо, що перебування в цій в'язниці не вважається ганебним. Анжеліка тихенько зітхнула, намагаючись зібратися з думками.